Работа на природата 43-та лекция от учителя, държана пред общи окултен клас, на 20 юли 1927 година в София. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. Размишление. Какво разбирате под думите Бог да бъде идеал в живота ви? Бог може ли да бъде идеал? От обективно гледище какво разбирате под думата идеал? Отговорете на въпроса от гледището на живата природа, а не от това какво хората мислят. Идеал е гръцка дума. Идеал и идея е едно и също нещо. Идеите произлизат от идеал. Идеята става идеал, когато се оформи. Идеята е форма на нещо. Тя сама по себе си не е нещо живо. Някой казва Аз имам някаква идея. Каква идея имаш? Да стана учен човек. Какво от това, че ще станеш учен човек? Нима, светът не е пълен с учени хора. Каква е задачата на учените хора? Да изучават как се е създала Земята. Някои учени казват, че първоначално Земята е била малка, но постепенно се увеличила, докато е стигнала до тази големина, която днес виждаме. Питам. Тия учени, Присъствали ли са при създаването на Земята? Това, което те казват за създаването на Земята, са само научни предположения. Те могат да бъдат верни, а могат да бъдат и неверни. До сега не се е явила нито една научна теория, нито в официалната наука, нито в окултизма, която да обяснява точно как е създадена и образувана Земята. Моисей, който е бил запознат с египетската мъдрост, пише в битието В начало Бог създаде небето и земята Знаете ли какво означава думата създаде? Разбирате ли нейният дълбок смисъл? Човек се интересува от създаването на земята, защото той е минал през всички процеси на нейното развитие Неговото развитие е вървяло паралелно с развитието на човек. Ако земята не представляваше историята на човешкото развитие, тя ни най-малко не би го интересувала. И създаде Бог небето и земята. Небето подразбира висшето начало в човек, земята нишето начало в човек. Човек се интересува от създаването на небето до толкова, доколкото е свързано с неговото висше съзнание, с неговия ум. Вие искате да се учите, но не знаете откъде сте дошли, през какви места сте минали, кой ви е свалил на земята, през коя врата сте минали и тъй надатък. В пространството, през което минават душите, има един кръг обширен, но твърд. Този кръг има 12 врати. Когато някоя душа трябва да слезе на земята, духовете, които я носят, обикалят земята три пъти, докато най-после минат през една от 12-те брати. Всяка врата определя пътя, по който човек ще върви, като слезе долу на земята. Важно е, значи, през коя от тия 12 врати ще мине човек. От голямо значение за човека е вратата, през която ще мине неговата душа. Ако по погрешка мине през вратата на животинското царство, той ще се въплати в някаква животинска форма. Ако някой се въплати в формата на заек, какво ще научи този човек? През целия си живот той ще остри ушите си, ще се вслушва, ще бъде нащрек, да не би някой да дойде и да го изяде. Ето защо. И като слиза на земята, и като се качва на небето, човек трябва да бъде внимателен, да прочете надписа на вратата. Хване ли погрешния път? Цял живот ще плаща погрешката си. Не мислете, че небето е отворено и можете да квъркате, когато искате, където искате, за да отидете при Бог. Не. И при Господа има врати. Добре е човек да мисли, че лесно ще отиде при Господа, но за това се изисква особена съслуг. Казва се за пророк Илия, че се възнесъл на небето с огнена колесница. Но един беше пророк Илия. Никой друг не отиде на небето с колесница. Често околотният ученик изпада в положение да мисли, че много знае, а понякога мисли, че нищо не знае. Едно се изисква от него. Това, което днес знае, той трябва да постави за основа на бъдещето знание. Вземете, например, въпроса за вярата. Казано е за учениците крестови, че, се съ... че са се обърнали към креста с думите. Придай ни вяра. Това показва, че те не са знаели какво всъщност представлява вярата. Вярата не е нещо механическо, което се дава. Вярата е процес на растене, процес на развитие. Затова именно Христос оподобава вярата на синапено зърно, което се посажда в земята, расте и се развива. Значи, и вярата, като си наповото зърно, расте в човек. Изпитанията, мъчнотиите и страданията в живота на човека са необходими, за да разкладят и уякчат неговата воля. От гледище на съзнателния органически живот, страданията имат за цел да уякчат, да засилят вярата на човек. Великите и свети хора са имали силна вяра, и положителни знания, вследствие на което са могли да изнесат всички изпитания и страдания в своя живот, с радост. Запитали един от древните адепти какво нещо е Господ, но вместо отговор той взел една керемита и я стиснал. Отгоре изляза огън. отдолу потекла вода, а в средата останала твърда. С това той искал да каже, че има три начина, чрез които може да си обясни какво нещо е господ. Чрез огън, чрез вода и чрез твърда материя. Сега ще обясня какво представлява керамидата. Керамидата е човешкото тяло, което стискате, за да извадите от него огъня, т.е. мисълта, и водата, т.е. живота. Огънят, пламъкът излиза нагоре, водата тече надолу, а в средата остава твърдата материя – човекът. Обаче във физическо отношение човешкото тяло представлява група от клетки. Тази аналогия на човека, на човешкото тяло с керамидията, е трудна за разбиране. По-лесно е човек да изяде една круша и да обясни какво представлява крушата, как се е създала, отколкото да разбере себе си. По-лесно е на някой индус да насъди една семка от портокал и в един час само да й въздейства смисълта си, да я накара да израсне, да цъфне, да върже плод. И това му е по-лесно, отколкото да обясни как става това нещо. С силата на мисълта си той може да създаде цялото растение, но не знае как става това. Не познава законите, тайните на природата. Какво ще се ползвате, ако имате тази сила и вие, а не знаете вътрешните закони, чрез които природата си служи? Днес учените по целия свят се стремят именно към това, да се домогнат до тайните на природата и да владеят нейните сили. Днес всички хора имат желание изведнъж да станат учени, богати, силни, щастливи. Те искат да придобият всичко това за един час, както някои индуси могат в един час да създадат цял портокал или житен клас от една сенка само. Обаче всеки такъв плод е лишен от своята естествена сочност, сладост и вкус. Така израсна плодът корено се различава от онзи, който е образуван и развит чрез закона на вярата, т.е. чрез последователните процеси на растене, завързване и озряване. Всички божествени процеси в природата се извършват бавно, последователно. Всеки плод, който се образувал чрез силата на мисълта е лишен главно, от своята хранителност, както и от условията за по-нататъчното му развидие. Вземете, например, метода, до който съвременните учени се дошли при изкуственото излюбване на яйцата. Днес могат в специални апарати да се създадат по изкуствен начин пиленца. Значи, достатъчно е да има яйца и пиленца ще има. Няма нужда вече от клачки. Обаче, от яйцата на тия излюпени пиленца не могат да се излюпват нови пиленца. Какво показва това? Това показва, че в тия яйца липсва нещо съществено. Живот липсва. Казвам, природата не търпи бързите процеси. В бързите процеси всякога стават грешки. често Младите бързат да изживеят всичко. Те казват, да изживеем всичко, докато сме млади. На стърни да не съжаляваме, че не сме опитали всичко. Според мен, да желая човек всичко да опита още в младините си, това значи преждевременно да устарее. Човек трябва да остави някои неща за по-късно, да не изпита всичко наведнъж, но да остави нещо, което да го интересува. Щом не се интересува от нещо, той вече е стар. Колкото по-голям интерес и любознателност има човек, толкова по-млад е той. Колкото повече идеи има човек, толкова по-голяма е възможността за продължаване на неговия живот. Идеите в човека са яйца, които предстоят на излюбване. Разумният човек излюпва само толкова идеи, колкото храна има за тях. Ще кажете, ама ние, като сме работили толкова време, какво сме придобили? Аз пък ще ви запитам, като мислите, че за времето, през което сте работили, е трябвало да придобиете много нещо, кажете ми тогава, Знаете ли, защо сте дошли на земята и кой ви е пратил? Вие сами ли дойдохте? Или Бог ви прати? Казвате, че всичко чрез него стана. Ако наистина е така? Защо пияницата се оплаква, че кръчмалят губил? Защо ограбеният се оплаква, че го убрали? Нека всеки, който страда, каже, че всичко чрез него стана и престане да се безпокои, да страда и да се оплаква. Стихът Всичко чрез него стана се отнася до висшето в човека, което дава потик и разширение на човешката душа. Всички неограничени, безконечни работи чрез него стават, но конечните временните не стават чрез него. В конечните работи Бог не взема никакво участие. Че е така, виждаме от това, че сам Бог се чуди за всички уния думи, които пророците изнасят като Божии думи. Бог говори чрез пророците, но не всичко, което те говорят, е все от Бога каза. Като се намеря в горем противоречие, един от еврейските пророци каза Господи, защо си застанал на пътя ми като мечка? На друго място същия пророк казва Господи, защо ме излъга? Пророкът искал да каже друго нещо, но несполучливо превели думите му. Той искал да каже Господи, в усърдието си да ти служа, аз си излъгах и опозорих името ти. Значи, сам пророкът не е предал точно мисълта си, вследствие на което е внесал известно заблуждение в умовете на хората. Ето защо, когато някой казва, че всичко е от Бога, с това той иска да се оправдае. Не. Всичко, което човек върши на своя глава, то не е от Бога и лесно може да се изправи. Методите за изправене на погрешките и, престъпления се, и престъпленията се намират в ръцете на човек. Когато нивата на земеделеца не даде своите плодове, най-лесно с него е да вземе пушката и да отиде в гората да чака пътниците и да ги убира. Да, но това не е от Бог. Това се дължи на кривия и изопачен човешки ум. От всички хора се изисква права мисъл. Когато някой съжалява, че влезе в духовния път, това показва, че той имал някаква курсто-любива мисъл да спечели нещо. Преди всичко, никой, никого не е канил в дадено общество. Ученикът сам отива на училище, студентът сам се записва в университета. Нито учителите, нито професорите застават на сила учениците си да следват в училище или в университет. Ама не сме придобили много. Това зависи от самите вас. Има причини, заради които невидимия свят не ви дава унези начинни и методи, необходими за вашето по-бързо развитие. Има неща, които природата е затворила с девет ключа, и ги пази най-ревностно от своите неразумни деца. Какъв окутен ученик може да бъде онзи, който за нищо и никакво се гневи и обижда и не може да носи страданията. Когато двама англичани се обидят съемно, те не търсят нито съд, нито защита от никого, но се набиват, а след това си подават ръка, сбугуват се и си заминават. Как постъпват окултните ученици при подобни случаи? Като кажат една обидна дума на някой ученик, той разправя на всички около себе си, че го обидили. Това не е ученик. Такъв ученик трябва да се изключи от школата. Едно трябва да знаете. Който служи на Бога, едновременно служи и на себе си. Що е така? Той не трябва да се обижда от истината. От това гледище, Като служи на Бога и на истината, човек ще бъде полезен и на себе си, и на другите. Законът е такъв. Не може човек да прави опити с другите, ако не е правил същите опити с себе си. Някой преподавал на един свой приятел, че трябва да служи на Бога. Приятелят му бил живач. Още на другия ден той затворил дюкяна си и тръгнал от град на град да проповядва Словото Божие без пари. Обаче учителят му, който го съветвал да направи това, не могъл да се реши да предприеме същата работа. Ето защо човек трябва да е готов да направи всичко, каквото говори. Без опити Никаква наука, никакво знание не се придобиват. Това, което ви говоря, се отнася за умния, които са готови да изпълнят волята Божия. Колко души сте готови от вас да отидете на кладата за Словото Божие и за новото учение? Колко души могат като хус да се качат на кладата и да изгорят за своите убеждения? Обаче трябва да знаете, че хората, които истински служат на новото учение, не изгарят, нито лъвове ги изяждат. Например, тримата юнаци, за които се говори в Стария Завет, бяха хвърлени в огнена пеж, но не изгоряха. Пророк Данаил беше хвърлен в ров между зверове, но те не го изядоха. Защо? Праведни! Духовни хора бяха те. Същото може да се каже и за окутният ученик. Той нито изгаря, нито лъвове могат да го изядат. Ще дойде време, когато всеки ще се постави на такъв изпит, да се провери, да опита себе си. Днес всички се тревожат как ще прекарат живота си и как ще се справят с сиромашията и т.н. Окултният ученик не се смущава от тия неща. Той има вяра в себе си в първото начало и знае, че всичко може да преодолее. Казвам, безпокойствата на хората се дължат на отрицателните мисли в тя, на външните влияния на лоши духове. Казано е в писанието. Изучавайте духовете. Значи, човек трябва да излучава своите мисли и чувства, да ги различава, да знае техния происход и влияние. Така той ще може да се предпазва. Като разбира своите мисли и чувства, човек ще дойде до положение да разбира мислите и чувствата и на другите хора и по този начин да се пази от чуждите влияния. Защо? Защото, както доброто се предава, така е и злото се преда. Срещате някой човек, въодушевил се от нещо и иска да направи някакво добро. На другия ден го срещате, иска да направи някакво зло. Вчера се повлияло от доброто, а днес от злото. Сега, за да се предпазите от лошите влияние, трябва да спазвате закона на хигиената, закона за психическата охрана. Вечер, като си лягате, трябва да се оградите добре. Къщата си, леглото си, тялото си, както и всички удове на организма си. Това са правила и хората от по-старите времена, било с молитви, било с песни са го правили. Днес вие си лягате и казвате формулата – няма любов като Божията любов, само Божията любов е любов. Ако любовта е в човека, той е разрешил всички въпроси. Сега, като ви говоря така, аз нямам намерение да ви плаша да ви изкарвам от релсите Напротив, аз искам да ви наместя на релсите За тази цел, вие трябва да поставите в ума си една основна идейна мисъл и да се държите за нея. Щом имате такава мисъл в ума си, ще знаете, че противоречията в живота са вън от Бог. Щом мислите така, всички напреднали и разумни същества ще ви бъдат в услуга. И най-лошият е човек да сте, те ще ви помогнат, ще ви извадят от всички мъчения и страдания, на които се натъквате. Бог разполага с хиляди методи, чрез които може да помогне на всеки човек. Трябва да бъдете смели. От нищо да не се безпокоите. И мечка да срещнете на пъти си. Не се безпокойте. Ще се качите на някое дърво и ще се спасите от нея. Ама ако няма дърво, ще се качите на някой голям камък. Ако и камък няма наблизо, тогава ако си страхлив, ще легнеш на земята и ще се престориш на умрял. Обаче това са все методи за страхливци. Ако окултен ученик срещне мечка, той ще коленичи на земята, ще повдигне очите си нагоре и усърдно ще започне да се моли на Бог. Като види това, мечката ще отстъпи на страна, понеже е срещнала човек, който знае да се моли. Има случаи, когато всички животни се молят. Вие не сте виждали мечка да се моли. Ако я погледнете в този момент, на лицето и ще забележите особен израз, нещо, подобно на усмивка. Това вече не е религия. Не е обикновена молитва, каквато религиозните правят. Това е преживяване. Следователно, човек не трябва да бъде религиозен, а трябва да бъде духовен. Да води живот пълен с вътрешни преживявания. И тъй. Едно се от ученика. Любов към Бога. Тази любов трябва да бъде непреривна, и неизменна, каквато е любовта на Бога към всички живи същества. Любовта към хората може да се мини, да става ту гореща, то студена, както огънят, който може да се запалва и да изгасва. Човешкото огнище може да изгасва, но огнището на слънцето никога. Човешката любов може да изгасва, да се колебае, но Божията остава винаги една и съща. Непоколебима. Хората мислят, че каквито промени стават с малките поточета и реки, такива промени могат да станат и с избор. Не. Изборът не се мени. Вследствие на кривити и прибързани заключения на хората се създават и противоречията в техния живот. Няма човек в света, който... Да не отговаря на любовта. Дойдете ли до любовта? Всички противоречия изчезват. Божията любов изисква от хората взаимно почитание и уважение. Който губи уважение и почитание към хората, той губи уважение и почитание и към себе си. Щом изгуби уважение и почитание към себе си, той почти изгубва живота си. Когато се гневи, сърди или обижда, човек трябва да знае, че се намира пред Божието лице. И Бог всичко вижда. Казвам, млади и стари, всички трябва да имате страхопочитание към Бог. Такъв човек ще бъде смел, решителен, чист по душа и сърце. Той знае кога и по какъв начин да помага на хората. Може да се помага само на онзи, който е готов да изпълни волята Божия на всяко време и място. Не може да се помага на човек, умът на когото е пълен с отрицателни мисли. Когато иска да помогне на такъв човек, невидимия свят чака той да заспи и тогава му изпраща помощта си. Докато не забрави обидата си, човек не може да се лекува. Ако дървото е посадено на място, кой как мине по край него ще пожелае да го полее. Ако не е посадено на място, това дърво ще изсъхне. То трябва да се премести някъде, дето всички ще го виждат. Христос казва, всяка пръчка, която не дава плод, отрязва се и в огъня се хвърля. Това не значи, че вие сте такива пръчки, но ако дойде и до отрязването, и до присаждането, всичко е за добро. Ето защо. След като получавате от Бога хиляди блага, всеки трябва да си зададе въпроса, какво Той е направил за Господа. Казано е в писанието. Да просветнат лицата ви пред човеците, за да видят славата Божия. Това се изисква от човека. Някой казва, че иска да умре. И това не е лошо. Но смъртта не разрешава въпросите. Друг пък иска да живее. И желанието за живот също не разрешава въпросите. Който иска да умре, той иска да се освободи от страданията. Който иска да живее, той иска да придобие нещо. Има смисъл да умре човек, но ако може да премине от едно положение в друго. Обаче ако умре, без да придобие нещо, тази смърт не е на мястото си. Тъй, щото не е въпросът човек да се лиши от живота си, но той трябва да дойде до съществените работи, да придобие истинската любов и истинското знание. Много неща човек не е опитал и разбрал, а трябва да ги опита. Можете ли да наречете живот този на пияницата, на банкера или на търговец? Животът подразбира ползване на човека от всички блага, които могат да разширят и освободят душата му. Който разбира живота така, той е подобен на пеперуда, която ходи от свят на свят да събира сладък сок. Животът на окултният ученик с неговите мисли и чувства представлява градина от разкошни цветя, върху които хората, като пеперуди, събират сладък сок. Напролет тази градина е пълна с всевъзможни цъфнали ароматни цветя. Който опита соковете на тия цветя, той трябва да благодари за тях. През есента тази градина е пълна със сладки, зрели плодове. Те не са за пеперодата. Тя трябва да махне хубота си, да се приближи до човека и в този вид да ходи, да опитва и да събира тия плодове. Той ще къса един след друг плодовете, ще се разговаря с тях по-братки, по-братски и ще им благодари. Тия плодове представляват Съкровището на човешката душа. Това значи истинско общение между душите. Парите не могат да бъдат връзка. Знанието не може да бъде връзка. Те са само условия. Само вечната Божия любов може да бъде връзка между душите. Само Божия дух може да направлява душите. Само Той знае, кога една душа трябва да влезе в контакт с друга, за да могат и двете взаимно да проявят енергиите си. Така трябва да се групират душите по двама, по четирима, по шестима и повече заедно, за да проявят своите качества. В Божествения свят се групират по 10 души. В Ангелския свят по 1000. В Човешкия свят по 100 души. Затова е казано. Дето се събират двама или трима в мое име. Там и аз съм. И каквото попросите в мое име, ще ви се даде. Едно трябва да знаете. Докато вървите в Божествения закон, ще имате всичко в изобилие. Щом се отклоните от този закон изворът на Божиите блага пресъхва. Като ученици, вие трябва да научите закона на самопожертването за Бога, за да можете да постигнете добри резултати. Христос казва Без мене, без любовта Божия, нищо не можете да направите. Христос, един от великите учители, казва за себе си Не дойдох да ми послужат, но да послужа на онзи, който ме е пратил на земята. Ако това се отнася за Христа, колко повече се отнася за вас? Доколкото вярвате в Бога и го обичате, до толкова и работите ви ще се уреждат добре. Не е достатъчно временно само да се уредят работите ви. Временно да придобиете богатство, което в последствие да изгубите и да се сгушите. Когато Бог урежда работите на човека и като ляга, и като става, и в младени, и в старини, той е доволен от живота си всеки ден има по една малка придобивка. Казвате, животът е непостоянен, временен? Не. Истинският живот се отличава със спокойствие. Като лягаш вечер, да си спокоен, че всичките ти работи са в изправност и си готов да заминеш, ако те повикат. Като станеш сутрин, пак да си доволен, че ще продължиш работата си отново. Вечер ще приключваш, сутрин ще продължаваш работата си и така ще проявяваш Божията любов. Не се смущавайте от мисълта, че сте между хора на земята. Не е лесно да дойде един чист и възвишен дух между хората. Няколко хиляди години трябваше хората да работят на земята, за да дойде Христос между тях. Не се слиза лесно на земята? И тъй. Ако между вас се явят противоречия, вие трябва да се ползвате от опитността на миналото. Вие трябва да бъдете по-смели по-решителни от учениците на миналите епохи. И между вас ще има падане, ставане, но това не трябва да ви безпокои. Който падне, да стане. Който се окаля, да върви напред. Това всички трябва да го имате предвид. Един ден противоречията ще изчезнат и вие ще влезете в нова област на живота. Тогава езикът на хората ще бъде по-красив, а мисълта им права, без никаква критика. Критиката не разрешава въпросите. Знанието, разбирането на нещата изключва всяка критика. Истинският музикант разбира от музиката. Той схваща и най-тънките тонка. Добрата певица различава тоновете, правилни са или не. Като гледа под микроскоп, истинският учен различава нещата и в най-малките им подробности. Може ли тук да става въпрос за някаква критика? Човек не трябва да вижда много, но само онова, което му е полезно. Вие сте дошли до една фаза, при която знанието, което имате, не ви ползва, но даже ви спъва. Сега ще ви дам една задача за разрешаване. Представете си, че пред вас, като млади учени хора, свършили университет, дойде една стара баба и един стар дядо и ви питат какво да правят сега, като краката им не ги държат вече, учите им не виждат. Вие ще им кажете да вярват в Господа. Те обаче ще ви отговорят: В Бога вярвахме, но устаряхме. В Господа вярвахме, но очите ни отслабнаха, краката ни не ни държат вече. Вие знаете окултни науки. Знаете нови методи. Кажете ни какво да правим. Сега и аз ви оставям с тази задача. Да видим кой как ще я разреши. Като я разрешите, ще ми кажете отговора и резултатите. Ако дадете добри съвети на тия стари хора, те ще ви бъдат благодарни през целия си живот. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. 43-та лекция от учителя държана на общия окултен клас на 20 юли 1927 г. в София.